Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? Lehetsz-e őszinte? És önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled. Mondd, mondd el! Magad vagy önmagad? Varga Zoltán műsora Ha nem akarsz valamiről beszélni, felteszek egy kérdést, akkor ugorjuk át, mondd, hogy ez nem, baszt, stb. Jó? Jó. Ha tudatlan vagyok nagyon, akkor nyugodtan mondd, hogy, hogy hogy nem tudod ezt, Zoli. Na, hát ilyet nem szoktam. Nyugodtan, de, ja. de nyugodtan. Beszélgetünk. Rózsa Gábor, sportvezető, akivel most beszélgetek. Szia. Szia. Néhány nappal ezelőtt egyeztettünk, és már itt vagy. És elmondható, hogy hogy is kerestelek meg egy Facebook poszt alapján? Már megint ez a Facebook. Persze. Elolvastam egy idézetet, Halász Judit. Ugye azt nem tudom, ő, ő nem a, az a Halász Judit, a magyar énekes verse, amit tüttél, posztoltál, vagy? Nem. nem. Nem, nem, nem. Ő Halász Judit, aki a első vidéki magyar kosárlabda bajnok, mert előtt a budapesti csapatok nyertek, az első vidéki kosárlabda csapat, a PVSK oszlopos tagja volt, játékosa irányítója, Horváth Isten nyugasztal, Horváth Judit mellett, pecásnak hívják, és pszichológus, 60-ban él, és gyönyörű, saját költésű verseket tesz ki, és egy, egy érzelmi érintettség kapcsán, egy helyszínen voltam, amikor pont megjelent, és így tettem ki, általában én nem szoktam a Facebookon erősen kommunikálni, de Judittól elkértem, hogy ezt engedje, és nagyon megérintett. Köszönöm, hogy ezt megosztottad velem és velünk, Ebből a versből idézhetek-e? Persze. Most nem Juditot kérdezem, de gondolom fel, vagy hatalmazva hát rajta keresztül mi? megkaptuk. Csendben, odaben írodnak regények, így van ez jól, hisz mi mást tehet ki ide Méltósággal Méltósággal, tisztán végig az úton, elbukva, s felállva újra meg újra, ránk mutat Isten újra türelem élni kegyelem. A végéből, idézek, ez egy lényeges részben, ne számodra igen, ugye azért érintett meg egyszer egy, egyszer egy szerelmi kapcsolat kapcsán. Én 60 éves vagyok, majd erről lehet, leszó, lesz szó, nem tudom. Voltak emelkedettebb és voltak mélyebb időszakok, 23 év után elváltam. Én Pesti vagyok, beértem Miskolcon, éltem 28 évet Pécsen, ott ismertem meg a nelyemet, 23 év után mi elváltunk, így kötöztem aztán Szexádra, voltak magaslatok meg mélypontok, és ez inkább egy, egy szerelmi mélypont miatt érintett meg a vers, de az életemnek is vannak magas röptei, 6-8 ezer néző a Szétcsőnyi téren, vagy Szurkoló, mikor a Bajnokok voltunk, tehát vannak új utat kereső időszakok. Ez jó volt, mondjuk, a könyvet nyitunk ki, vagy a hátsó részt olvassuk, miről is fog szólni a beszélgetés. Olyan pontokat érintettél, foglaltál most össze, amit én is szeretnék majd bővebben kifejteni, ha kifejtenéd. Csendben oda bennírodnak a regények, de te most bőven elmondtál a mindent erről a regényről, a te életregényedről. A te életregényedbe belenézzünk. Kinyitjuk az első oldalt, a gyermekkorodat, most milyen kép jön be? Hát, gondolom, lehet dátumot mondani. Mindent lehet. Nem, nem titok, én 65-ben születtem, édesanyám, édesapám három éves koromban elvált, és édesanyámmal Kelenföldre, sok-sok véletlen, hogy most itt vagyok, és most mint portvezető beszélek veled, Kelenföldre költöztünk, akkor egy panelprogram kapcsán volt édesanyámnak a munkaén pályázott lakása, és a kelemföldi panel lakások építésén ez ilyen kiemelt projekt volt, csak egy érdekesség, Bodrogi Gyula és Vajtági egy lépcsőházal arrébb költözött hozzánk, tehát egy ilyen új terület volt, amit épített akkor az akkori szocializmus nem csak panelházakat építették, hanem kiszolgáló létesítményeket közértett, orvosi rendelőt, stb. stb. iskolát. És a, az ország első napközi otthonos tesztelés tagozatos sportiskolája is ott volt a közelünkben, és én oda jártam. 72-től az első osztály 71-től indult, és gyerek. Koromban még bejártunk kelet a kosut tér mellett volt az óvodám, még annak idején Stól Bucival is együtt, uh -huh. komoly kapcsolatokkal, még kormosi Jani valaki a, a Gestipetinek a vezető van, mindegy. Lassan Trump is szóba kerül. Nem, de a, sport, a sportiskola azért nagyon sok barátot megismerő, a mai napig tartó barátságokat kötött. A, talán, ha így a sport, azért fogja az életemet, mert annak idején a sportiskolában kötelező volt sportolni, ez a 11. keleti sportiskolá volt szerződés, ha ezt kiolvassuk, az Xisi, Hm. és én a MAVS-ba kezdtem el atletizálni, ezt gyorsan abban is hagytam, és elkezdtem kosarazni, úgyhogy kerültem a kosálda pályára 13-4 évesen, amikor a, az én korosztályom már 4-5 éve, meg én mindig azt mondom, hogy hát tett kézzel feljel verte az országot, nagyon jó utánpotlás képzés volt a MAVS-nál, de én lemaradtam, későn tudtam, nem voltam annyira alázatos, nagyon, és középiskolás voltam, 17, mikor felajánlották, hogy vagy legyek intéző a csapatnak, és akkor a felnőtt meg a junior csapatnak, akkor a nagyon komoly felnőtt csapat volt, nagyon komoly erőt képviselő csapat volt. És a gyerekkort ezzel lehet lezárni, meg középiskolai kort, és akkor 17 évesen, de mondjuk 60, akkor ez majd 43 év, kerültem a pálya másik oldalára, mint intéző, vagy klubmenedzser, akkor intézőnek hívták, ma is úgy hívom, és lettem sportvezető, és az által is igen, igen ezt akartam mondani, büszke vagyok rá, a jó barátom, Plagányi Zsolt, aki a csaláci Olimpikonnak volt utolsó éveiben az edzője. Tehát sport, ez teljesen átfedi a életkoromat, pályafutásomat, az általási iskolától a Oké, okay, na most egyetlen egy képet kérnék, ez volt a kérdés de nem baj, hogy mondod ezeket, az, ami a gyermekkorodból valami, akármi, ami most beugrik. Hú. Mit tudom én, orrba valakit a labdával, vagy a kosárlabdával eldobod a kismaciát a, kis a zsuzsikának. Hú, ez lesz a kemény. Hát nem is tudom. Egy kép, biciklizni hát, megtanul, úszni, mondom, röpülni. Fönt-fönt a szabadságszobornál, a Gellért hegyen, még akkor volt egy ilyen Spartaki amikor talán sok idősebbnek megvan az emléke, hogy a trikóba ilyen forma, nem tudom ott volt 150 gyerek, és akkor be kellett mutatni ilyen ez közeli gyakorlatokat, vagy a Kafka Margit gimnáziumban jártunk úszni, még ez is beugrik és az állammal le lefejeltem a követ, és vérzett az államos édesem miatt, új mi történt veled, hát és már akkor... A összekapcsolták az államot. Tehát nem is tudom, de, de van, van nagyon sok, amikor mi A-sok voltunk, és az egyik A, 7. hetedik A játszott a hatadikával, és akkor a gólt rúgtam a kispályes foci. Hát ilyen de az... hát nagyon ez, ez, ezret tudnék mondani. Át ezt így hallom, nem baj. Van, aki azt mondja, hogy jó, nem jut eszembe szinte semmi. De még egyet had mondjak. Édesen Édesanyám beírhatott akkor még a KIS központi művősz együttesbe, és néptáncoltam, és az a büszkeség számomra, hogy a vígszínházba egyszer felléptünk <laughs> A társulattal, ez a, a, annak idején a Rottenbiller utcában volt a kis Központi Művész Együttes, és a párom, vagy a társam ott a fellépésen az a Rusorán Gabriella volt, aki kosúdias néptánc művész lett, nem nekem köszönhetően, és az ő, hogy a sport mennyire átfőd, és az ő édesapja volt Rusorán Péter, aki a vasassal Bajnokok Ligáját nyert vizulatában. Tehát ilyen jönnek így elő a régi emlékek, vagy pillanatok, a pillanatok, akkor ez. Ide vissza szeretnék majd térni, de maradunk egy pillanatig ott, hogy az előző beszélgető társam kérdését felteszem neked, mert van egy. Az előző, ő Teleki Zoltán, akivel értekeztem, ő és a Teleki csoport vezetője, tulajdonosa. Pécsen a Zsolnai. Igen, és van egy új lesz egy új, vagy nem is tudom most éppen hogy fogalmazzak, azt nem tudom tudod-e, a kikelet tele ki ilyen, ilyen, mi... a, kikelet, hát, kelet, a... Na, pici a világ. Zolit hm. ismerem is. Már én Pécsen dolgoztam, úgyhogy kötelességem ismerni. Igen, én most tulajdonképpen sok Pécsihez nyúlok vissza, mert hát ott értem ugye én is, de nem csak. Vannak ilyen kelemföldi pályaudvaron születettek is. Szóval az ő kérdése felé a következő szeretsz-e élni, szereted -e az életet? Jó-e az életet? hát. Most azt gondolom, hogy, hogy egy, egy sok viszontagság után egy jó életet éltem, volt ennél jobb is, sajnos azt kicsit elherráltam, de, de most úgy jó, igen, azt gondolom, hogy most, most jó, persze jön a magyar a persze lehetne jobb is, meg ha így lenne, meg úgy lenne, de most, úgy most egy ilyen nyugalmas életet élek, igen, sok munkával, meg nagyon szeretem, amit csinálok, a hobbim a, a hivatásom, vagy hogy szoktak fogalmazni, de... Igen, azt gondolom, hogy most ez egy, egy jó, jó időszak. Te hiszel Istenben? Mindjárt mondom, miért kérdezem ezt. Nem, nem tudom, mennyire menjünk bele vallásba. Nem kell, nem akarsz? Nem, nem, nem szégyen, nem zsidó apuká, katolikus anyuka, tehát egyik felekezethez se lettem beavatva, vagy hogy fogalmazok. Úgy, Bánod úgy, ezt egyébként van. nem. Nem vagyok Isten hívő. nem azt, hogy Isten hívő, de... nem vagy, de bánod az, hogy nem lettél beavatva, hogy te fogalmazol? Nem, nem. Jó, hát akkor abban abba az időszakban nem volt annyira erős a vallás. De illetve édesapám nagyapai, nagyanya jó oldalán ott erős volt a is, de, de nem került szóba, főleg úgy, hogy elváltak a szüleim. Nem került szóba, hogy most én a zsidó vallásnak legyek a követője vagy beavatottja, de ugyanígy nem lettem megkeresztelkedve. És ugyanez. Ez érinti azt, hogy az édesapám, Maszek szobafestő volt, édesanyám az állami dolgozott. Ott azért nem nagyon kultiválták, hogyha az állami dolgozó 23 évig a parlamentben volt édesanyám, hogy a keresztény vallást gyakorolta volna a gyerek, vagy beavatta volna, vagy megkeresztelték volna, gondolom ezért, de ez soha nem is került szó, vagy miért nem. Egy nagyon nem. Nagyon erőset fogalmazták ki magadból, elherzáltam az életemet. Ide is mindjárt visszatérünk, viszont mondasz, mondasz, beszélsz, beszélsz, sok emléket említettél. Észrevetted-e azt magadon, hogy jönnek, benyomulnak szinte állandóan, akár évek óta az emlékek innen-onnan fiatalabb korban? Hogyne? Hogyne? Hányi korodban vetted először észre? Ha ezt szabad kérdezni, Fú, Hát ezt én nem tudom megmondani körülbelül, konkrétan. Körülbelül. 40-50. Ilyen 50, 50. körül. Mert ezt hallom másoktól is egyébként. Elhárdáltam az életemet. Ez alatt szabad-e? Mit szabad-e? Kicsit utána járni, kutakodni. Aztán majd megyünk ugye, hogy miért lettél te az, aki milyen szakmád vagy, milyen iskolád volt. És persze a Mízó Pécsről is beszélnénk. De most... Ez alatt mit értesz? Mit tett? Rosszul tettél valamit? Hát, Illetve ide belemehetünk-e? A... Belemehetünk, mert ö, bárki utána olvashat, és nem mondom, hogy büszke vagyok rá, de sportvezető voltam, én hosszú-hosszú folyamat mondjuk jussunk el Pécsre, mm -hmm. a beszélünk róla, szívesen kibonthatjuk az előző időszakot, de Pécs, ahol kilenc bajnoki cím, 11 kupagyőzelem, győzelem, 14 évig Eroliga, az Erroligában három Final four egyiket nagyságrendileg. én voltam az egyik rendezésért felelőse, tehát három Final Four és abban két bronzérem. Után nem gondoltam, hogy, hogy képes a, a velünk egy ö, csapatban dolgozó politikai, jogi és politikai elit pillanatok alatt úgy tönkretenni, hogy... Ebből én, én jöttem ki a lehető legrosszabbul. De naív ember vagy? vagy hogy ide teszem ezt a kérdést. A túlságosan, igen. Ez rossz, gondolom, a hogy... Ha valaki naív, az rossz, vagy az jó, vagy semleges? Hát, ö... ha átlabóhoz az, az már, életes... Hogy azt gondolom talán, hogy, hogy, hogy rossz, Rossz Mert? Naív. mert... Érzeke e ezután közben mellett mögött válasz? Hát a naívság az az, talán, hogy is fogalmazok, igen, mert az eredmények, az a szurkolói bázis, ami, ami elmaradt, vagy ami tönkre tevődött, vagy tönkretettek, vagy vagy uh -huh. megszüntettek, az mai napig nincs, és nem lett újraépítve, és azt gondoltam, hogy az uh -huh. A városon belül, talán nem pécsieknek se kell sokat mondani, hogy mi volt a mizó Pécs annak idején, a városon belül van egy olyan stabil bázis, hogy, hogy mindenki segíteni akar. De amikor jött egy új politikai, jött egy, egy politikai szándék, és ennek nem lett kiemelten preferálva, hogy a csapatot támogatva tovább éljen, inkább hagyták, Teljesen elsorvadjon, sőt, megszűnjön egy ilyen tradicionális csapat. Túl naív voltam, hogy azt gondoltam, hogy ez nem történhet meg. De te ebből, voltál ott? Egyből a... azt mondom, hogy, csak egyből. egybe a szempontból azt mondom, hogy igen, mert, mert, mert ezt nem szabadott volna hagyni. De hát ez nem csak de... a te, tehát nem feltétlenül a te naivitásod. Most ez neked rossz a naivitásod véget, hogy te hittél valamiben. De az nem rossz, hogy hiszel valamiben? Te ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem hiszünk valamiben? Csak racionáltabban Igen. kellett volna Igen, azt inni. Nem is hinni, hanem tenni érte, és megvoltak, tehát nem, nem mondom, hogy, hogy ezt nem lehetett volna megmenteni, átmenteni, továbbvinni, mivel benne voltam, a csapatot ügyvemetető Kft. ügyvezetője voltam, nem fog hazudozni, meg nem fog más mondani, de bőven nagy betűkkel, bőven meg lehetett volna menteni, ha akkor az lett volna az akarat, hogy meg akarják menteni, de pont az volt az akarat, hogy nem megmenteni, hanem fölépíteni egy másikat, de ennek már nem csak politikai, hanem gazdaságpolitikai része van, bejött a TAO, és a TAO mögött az utánpótlásképzés meg annak a, a finansziális része, azt, egy teljesen más alapokra akarták helyezni, és nem megmenteni, és személycserével leváltani, és vinni tovább, hanem, Valamiért az volt a hogy, hogy egy új. És ebben a pillanatban megszűnt minden tradíció. Most a zászlók se tudom, hogy fönt vannak-e vagy nem úgy vannak fönt a fönt vannak, ahogy azok régen voltak, és ez, ez szerintem megbocsájtatatlan. 1993-ban született tulajdonképpen a hát akkortól, Mikor voltál te? Nem, nem, nem. Hogyha én ugrálhatok az időpontokban, 89-90-től Miskolcon dolgoztam, 95-ig, én 95-be kerültem Pécsre. 91-92-es bajnokságot megelőző bajnokságokban mindig kizárólag Budapesti csapat nyert magyar női kosadó bajnokságot. Az első vidéki bajnoki döntő a PVSK Korder, meg a DKSK Sem csapatával, 92 ben az első vidéki bajnok a PVSK Korder volt. Egyébként az a, az élet furcsa fintor, hogy én akkor a DKSK semnél voltam technika vezető, és a döntő meccsének a jegyzőkönyveit én írtam, akár Pécsen is, mikor 6000 vagy 5000 néző előtt bajnok lett a PVSK Korder, aminek tagja volt az a Halász Judit, akiről az erről beszéltünk. De akkor, mikor én oda kerültem, 95-ben, akkor a Rád Géber László már a 94-95-ös évben a Pécs második, a Laci első bajnoki aranyérmét ünnepelte, tehát én egy kétszeres bajnok csapathoz kerültem 95-ben is Mint ügyvezető igazgató. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Hát most nem akarom mutatni a a a, hát a, a, a véget, hogy De igen, tehát 95-ben 95 még PVSK egyik szakosztálya volt, 97-ben lettünk önállóak, akkor ilyen megbízott ügyvezető, és 99-től voltam ügyvezető, Közben azért nyertünk bajnoki címeket, meg erről már, meg kupákat, stb. De 95-ben még nem volt kór, akkor még PVSK volt 9 7 meg utána is 99-2000-es 99 bajnokságban váltunk le a PVSK-ról, és lettünk önálló jogi személlyel egy Kft. alatt MISO később, mert a Dália volt a szponzor, de a Mizó baranyatai rt lett a névadott támogató csapatnak. Jaj, hát ez most nekem ki is esett, hogy mi is a mízó. Persze, persze, a te igen. Csak igen. így maga a név véget. Jó, így most ez tiszta. És te akkor ügyvezető lettél meddig? 2011 novemberig. Novemberig. Akkor, hát, tehát, akkor tehát, hogy akkor lehet ugye össze levált... lehet tenni, hogy miért történt akkor, és kik hát, voltak. ott leváltottak miközben már nyomozás volt, meg stb. Hmm. voltak annyira korrektek a vezetőtársak, itt majd idézőjebb untagadom a vezetőtársakat, hogy ugye leváltottak, de fölemelték a fizetésemet, megveregették a vállamat, de most ebben nem akarok nagyon bejönni Abba mész be Igen, 2011-ig voltam ügyvezető és 12 júniusig voltam mondjuk sportigazgató. Hmm. És akkor itt most nem a politikát szeretném kihangsúlyozni, ha te szeretnéd egész nyugodtan, mindenről beszélgethetünk, szabad emberek vagyunk. Te abban az időszakban, amikor Pécsre kerültél, hogy érezted magad Pécsen? Most vonatkoztassunk el a sporttól Pécsen, magában a városban. Egy picit hadd górek vissza, és nagyon jól éreztem magam, mert egy olyan sportág, olyan időszakában voltam két brutál fellegvár csapatában, csapatánál, csapatához kapcsolódóan, ahol Miskolcon is egy 1800 1900 es porcsonyokban 2500-an voltak a kupadöntőn, vagy a bajnoki döntőn, és Pécsen is egy olyan lendület volt, ami talán a Miskolchoz több közön volt, mert a Pécs az már bajnok volt, mire én átkerültem. Most nem saját válveregetés, de, de volt egy, egy előzménye Miskolcon, azt úgy nagyjából együtt élítettük, azokkal a vezetőtársakkal, meg, meg csapat, játékosok, stb., aki, aki hegemóniát teremtett. Tehát egy ilyen kultikus helyé vált mind a kettő. tehát olyan, mint amikor valaki dolgozik a Barcelonánál, meg a Real Madridnál is mm. körülbelül. És úgy kerültem pécsre, hogy ott gyorsan aklimatizálódtam, és hihetetlen, hihetetlen szeretető nem, nem az én munkámat, hanem a csapatot aminek én is voltam részese, és ezáltal az élet is nagyon jó volt Bécsen. Más világ volt a 90-es évek közepén, de, de élmény volt a csarnokba kimenni, mert ott a alapbajnokság utolsó elleni meccseken is 1000 -1200 néző volt, Ami más irigykedve nézett. Tehát tök jó, sőt, fiúcsapatok irigykedve nézte. Nem tudsz Úgy elvonatkoztatni a... a sporttól, ugye? Ne, nem rosszból, mondom, kérdezem, nem tudsz alapjában véve. Tudsz? Hát nem, nem. Nem baj, De nem, is nem baj, és nem. Nem, nem, nem. Ne is akarj. Amikor te Pécset jártál, megismertek? Tehát, hogy ki tehát, így, azt gondolom, igen, mert, mert hiszen az elmúlt, vagy azt megelőző években Tett a Miskolci az az uh -huh. technikai vezetőként is jártam oda, tehát úgy igen, tudták. Megemlítetted Rád László nevét, ugye, hozzá sok, többet, Vagy kevésbé, hogy köthető össze? Teljesen más, de egy kérdezek, ami jön. Volt-e féltékenység kettőtök között? Soha. Soha. Megértettétek egymást, közreműködtetek, tudatában voltatok annak, hogy mit tesztek? Persze. Soha. Tehát a szakmai szakmailag egy abszolút előre mutató négy csarkából is ki forgatta a világot, de én úgy fogalmazom, forgattuk, mert ebben benne volt Füziákos Ákos Isten ebben benne volt Koronics Andris kollégám, később jött Lukács a csodamasző, csodagyúró, hmm. és megvoltak a vezetők, most talán szívesen elmondom a neveket, de sokaknak nem fog azt mondani, sokat, hogy sokat mondani jelenteni, így. de abba a város kezdve mindenki, de az, hogy maga Lacival, mérletetlen sok harcunk volt, de, de ugyanazért harcoltunk mind a ketten, tehát nem Na, erre nem, voltam, így nem volt elvágva a, a kantár, hogy most ne vágtasson a ló, hanem, hanem maradjunk bent a karánba. Helyen soha nem fordult el. Az a feeling, ami mindig összejött a Széchenyi téren, Pécsett a Széchenyi hogy a város főterénél, azért az, ez a típusú megismételhetetlen, aki ott van és átérzi, hogy borsózik a hát. Van meg, van még a hátad? Vagy mennyi borsó van volt rajta? Ezt annak idén a Laci indította el, pont a 94-95-ös bajnokságban, valahogy akkor korábban kezdett a bajnokság, és husvét ért véget, és a BSE csapata akkor egy nagyon nagy versenytárs volt, és elindult ez az itt a húsvét itt a nyúl, Pécs, 3-0, és a harmadik meccs után a Laci kitalálta, én akkor nem voltam, de hát a néztem a meccset. a Laci kitalálta, mindenki a Széchenyi térre, és ez így került a Széchenyi térre ennek az ünneplése. Aztán nagyon-nagyon aztán sokszor újra, mert Kupa Győzelnek ugye 11 évig folyamatosan Magyar Kupát nyertünk, hol Pécsen, hol Sopronba, hol Miskolcon, hol itt Holamot, meg a bajnoki címek, tehát így van, vagy mondom a 2004-es Fort, amit Pécsen rendeztünk, és a diátad ünnepség a Széchenyi volt, Széchenyi téren volt, szerintem volt, vagy tízezer néző. Igen. Persze, hogy bele, meg fönt a, a városháza, a kihangosítva, egy óriási élmény. Tehát igen, az ember bekül ki a szemét, tehát ha a gyerekkort, akkor ez az időszak, ez csukott szemmel látva, hogy valami elszreveszett mennyiségű ember van a téren, tére, mikor lenéztünk a városházról, a fő teraszról. Óriási élmények, Borsózik. igen, igen, igen. Ez nagyon hiányzik, ezek, uh -huh. ezek voltak a magaslatok. Ez az a, a banacsomagban benne van, ez a idézőben az ez, amelyre azt mondott, hogy elherdáltad az életedet? Hát nem, a, a herdálás inkább ő, túlságosan, túlságosan mindent a, a sportnak rendeltem alá, családi életemet is. Meg a, meg a naivitásunknak köszönhetően olyan irányba talán vakon gondolkoztunk, amit nem kellett volna. Lehet, hogy ma is lenne Vizó Pécs, lehet, hogy ma is siker sikere almozna, vagy talán a, az akkori szurkolók unokái most is ott lennének. Nem is biztos, hogy nem, most nem akar visszaszívni, de nem biztos, hogy az elherdálása jó. Talán nem, nem jól lett menedjelve. Az az élet. Hát aki érti, érti. Tehát most én azt gondolom érezhető, hogy mit értettél ez alatt. Csak azért kérdem, mert hogy ott tettél a naiságodra gondoltam egy tekintben. Az igen, elherdálás. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ha na hát nem figye, Hogy lehet úgy végigélni egy életet, hogy mindig odafigyelsz, és mindig a mostban élsz, és tudatosan. Szerinted te már másképpen állsz dolgokhoz naív vagy-e még például. Sokkal nem, sokkal, sokkal. Ez mit jelent, másikai. hogy már nem vagy naív? Tehát mondjuk naív voltál, bementél a, a közértbe, a kelenföldibe és azt mondtad, hogy hú, nekem biztos adnak a legfrissebb banámból, sonkából, akármiből, és nem adtak. <hállt> nem, nem, De most már tudod, hogy hiába megyek be, nem fognak. Most nem, nem, nem, nagyon nem így ilyen, így tehát nem az élet nem az élet, a magánélet részvél, hanem a sportvezetői életre Jaj, ő, gondoltam abszolúten. Hát, bocs, igen, igazad most... És akkor ott hogyan vagy? Nem, nem annyira naív vagy nem naív Tudatos? Hát a, az, az, ami az időszak, amikor a Mizó Pécs, vagy a Pécsi nőkosabb csapatot üzemeltető Kft. meg ügyvezetője Rózsa Gábor volt pelengére állítva, abban nagyon sok olyan, olyan kérdés, olyan gazdasági, olyan sportgazdasági kérdésben volt, nem mondom, hogy tapasztalatlanság, nagyobb, nagyobb hit abba, hogy ezt lehet továbbvinni, aminek a, a jogi procedúra, mert volt egy jogi procedúra, nem is kevés, vagy nem is rövid, ami ott felmerült kérdésként, az most, ahol szexádon szintén egykosabb, de csapatnál ügyvezető vagyok, azokat a Hibákat itt próbálom az itteni tulajdonos és vezetőtársak felé szólni, hogy el ne kövessük azt, amit annak idején nem elkövettem, hanem, hanem nem gondoltam, hogy, hogy ez a csapat nem fogja átélni majd azokat a, a, a történéseket, ami akkor talán a nagy a többszörös bajnoki cím egy Komoly városvezetői és komoly szponzori háttér segített. Itt most ennél a csapatnál, szexálnál, külön kérem a vezetőtársakat, akik a, a döntéshozók, hogy ezt és ezt és ezt el nekövessék. mert én ezt megtapasztaltam, mm. hogy ilyeneket nem szabad. Nem szabad. Hányszor mondták a szüleid, hát mondjad, hogy a válást nem akarnám boncolgatni, a lelkedben nem turkálnék így, de hányszor mondták azt, hogy vagy az életed során fiatal, húsz éves korod alatt, tizen éves korodban, hogy nem szabad. Gábor, Gábor, ezt nem szabad. Ne csináld. Na, nem, kérdezem, nem, nem, tudom. nem emlékszel, mert nem volt annyi? Nem, vagy... nem emlékszem, tehát nem, most nem, nem a kérdés, ahol akarok kibújni, nem emlékszem, okay. Mennyi ez nem mond... jelenti az, hogy nem mondták. Mennyiszer mondták azt, hogy Gábor, azt a minden ide ügyes vagy? Hát azt azért kevésszer. A gyerekkorban? Vagy később? Azt igen, gyerekkor, gyerekkorban persze, Ez erősíthetett téged a tekintetben, hogy egyre igen. inkább odafigyelj, jobb, Legyél. Akár csak a sportban, vagy akár csak, mint ember. Erősebb, vagy mint voltál, hogy érzed? A vers is a kapcsolódik. Persze. Hát Persze. nem mindenki mondhatja el azt, mennyit iszol százon alkoholt. Persze ez egy na, ilyet nem is tettem fel még ilyen kérdést. Ne válaszolj rá, hogy hát, igen, nem. Jó, hull a hullarőszak vagyok minden szívesen, nap. Szívesen érintem ezt az időszakot, na. vagy visszatérhetünk rá. 14 évesen építőipari szakközépiskolába kezdtem tanulni, uh -huh. Négy évig jártam, akkor még nem volt technikum, ez Budapest. Egy év alatt leraktam a három és szakmunkás szakmunkásképzőt, és az építőipar volt a fókusz nekem. Tehát építőiparban dolgoztam, és kvázi kétkezi munkásként dolgoztam. A kollégák nem szerették a, a hozzáállásomat abban az időben. Beszélünk ugye 65-70-85 után időszakról, voltam katona másfél évig, tehát a katonaságnál de építőiparban én minden reggel fél liter kakaót ittam, Nem pálinkát, sört, bort, nem tudom én. Jézusom, beteg vagy? Csak, tehát én, én ilyen, nem, de, de lehet, először berúgva, a 40 éves koromban voltam, Szamarában, a Final Four után. De akkor mint az Albán Szamar, tehát uh -huh. úr, brutál módon. Tehát én nem vagyok egy nagy alkoholfogyasztó, és azt mondom, hogy talán nem mondok, vagy nem, nem most nem büszkekedés, de nem mondok, nem akarok hazudni, de szerintem egy év alatt, ha megiszom mondjuk 20 üveg bort, és talán 15 üveg sört, akkor. Tuhat, akkor akkor egész évben részegeskedtem. Tehát ilyen. Én nem vagyok egy... Ez is érdekes, mert amikor egy-egy bajnoki cím volt, a Laci meg az Ákos reggel fél-hétkor otorkáltak haza, vagy hétkor. Ákosnak egyszer a lánya megkérdezte fél-hétkor, mikor épp hazaért, hogy apa, te most jössz, vagy mész Igen. <gül> jó kérdés. reggel a, a folyoson. De de most nem mondom, hogy egy bajnoki döntő után épp reggel nyolckor de be kellett menni, el kellett számolni a jegyekkel, stb. stb. Számtalan esemény volt, mondjuk ez Miskolcoz köthető, ahol tudták, hogy én nem iszom, ha ittam volna, se engedték, mert hogy akkor én voltam a kis sofőr, 20 vagy 30 évesen, akkor az akkori elnök nemrég halt, meg Isten nyugasztalja Boros Árpi bácsi, Nál az volt a feladat, hogy mi voltunk utoljára, soha nem mentünk el utolsó előttinek, mi te mindig utoljára, és akit haza kellett vinni, azt a Gábor hazavitte. Tehát én meg nem mertem úgy iszogatni, hogy közbevezetek, vezetek, hogy baleset legyen, meg elvegyek a jogsimot, mert az nekem a munkai eszközöm, stb. Tehát én nem vagyok ilyen nagy, nagy iszogató. Kedvenc ételed van-e? Itt azért, hogyha igen, akkor az igen. a villányi, de most leginkább a szexádi borok. <gül> Na, Nagyon sok borásszal vagyunk kapcsolatban itt a szexádi csapatnál. A ételeknél szoktam mondani, hogy a répa főzeléken és a karalábén kívül, abban most a levesben eszem, minden elő vagyok. Most persze a marra pörkölt, gulós tarhonyával, Áron Balázs formájában, aki a Miskolcon, a, a másodegzőnk férje volt. De, de nincs olyan, ami úristen, ez, ez mind a vadas, amit régen ettem, amit volt nekem csinál. nagyon szerettem, édesem is nagyon jó főzött, de főzelékek, tehát nincs egy olyan, hogy ez bármi, az a kettő nem keralábi főzelék, meg répa főzék az, az a ki lehet kergetni a világból. Testvéred van-e? Édesapám háromszor nősült, mm -hmm. édesanyám után még kétszer, és a harmadik feleségével nagyon jól kapcsolatom mai napig, illdikok, és ott van egy 81-ben született hugom, aki most lehet, hogy neked lesz meglepetés, de Londonban él idesztóval hmm. 19 vagy 20 éve. Hogy hát érzi magát? van. Tartjátok a kapcsolatot? Hogy érzi magát? Igen, igen, igen, igen, igen. Hát most amennyire lehet így a távolságból, egy évben egyszer-kétszer jön. Már Magyarország háromszor, ha tudunk találkozunk, azért voltak távolság Miskolcról, meg, meg Pécsről, azért nem volt mindennapi a találkozás, meg 16 év van köztünk, azért nem ugyanabban. Igen. Ö, Nevekedtünk, de abszolút te tartjuk, persze, persze. És hogy érzi magát Londonban? Ő nem szereti a város, de képtelen megköltözni. Képtelen? De nagyon, te mert... nagyon... se... Miért, nem tud? Hát, mert a 20 év annyi barát, ismerős, stb. stb. töti ja, hogy... oda a munkája. Nem tudom, hát erre inkább ő válaszol. Nem persze, tudom. és igen, igen. te mennyiszer vagy itt? Vagy, bocsánat, Londonban? Itt nem voltam Londonban, egyszer voltam átszállni, nem voltam nála még egyszer se. Inkább itthon találkozunk, mert a csapat, ahol voltam eddig, mindig nemzetközi porondokon szerepelt, annyira sokat utazunk, most már ötödik éve az u 18 as leány utánpótás válogatottnak és technika vezetője vagyok, és az ebék szerencsére mindig olyan gyönyörű helyszíneken vannak, mint tavaly Lapálmába, vagy tavaly előtt Portóba, vagy pár évvel ezelőtt Krétán. Nagyon-nagyon -nagy sokat utazunk, és az nem jött elő, hogy most én Londonban nem Mennél, Aki jönnél? Menjük. Londonban. Hát azt mondom, hogy nagyon-nagyon tisztelem, amit Szoboszlai Dominik csinál, de én 15 éves korom óta vagyok Liverpool szurkoló, amikor még bajszos voltam, és a középiskolában Magdermottnak, meg Szanesznek írtak, meg úgy helyeköze nem fociztam rosszul kispályán, és bajszos voltam, hasonlítottam így a Fizi Mm -hmm. és így hívtak, mert tudták, hogy olyan Liverpool volt. szurkoló voltam. Megy... Inkább Liverpoolba mennék. Csak... Láttam én, jó, egy fél Londonra, Londonon mindjárt. láttam én egy beszélgetést a Pécsi TV-n veled, 90-es évek, és ott bajszos voltál, igen. Igen, igen. Hát 95 után lehetett, de igen. Szerintem rokor, nyilas, kor, nyilas laci bácsi nem, nem, őt is tudom. Szilágyi ilyenő nem. Fiatal srác, és ő még fordázgen rádozott is annak idején. És úgyha jó jól múltkor, aki kérdezte tőlem, hogy tudok-e róla valamit, De elfelejtettem most a nevét, bocsánat. Nem a Tamás, Tamás, nem tam a Tamás Hát elfelejtettem Na, Mindegy tehát láttam a bajszot. Viszont, ha már ezt említed, a bajszot, a bajuszt, illetve a fizimiskát. Van a Facebookon egy olyan fotó, amin szinte. Bizonyára mondták már millió, vagy száfos, mint két tojás. Ki van még a háttérfotódon? A fiad, ugye? Gondolom. Ja, a fia. Igen, atya igen, atya, igen, atya igen. világ, mondom. Hát hogy igen. ki, ki szoktak fogalmazni. Igen. Teljes mértékben. Ő hány esztendős, ha szabad tudni? É, igen, 2001-ben született. Idén 20, lesz 25 éves, és hát igen, volt osztálytársak meg barátok mondják, nagyon hasonlít rám de nagyon sok, és semmi baj nincsen, sőt, örülök neki, nagyon, -nagyon hasonlít az édesanyjára is, de hát, hát igen, nem, igen nem fogom, és nem is akarom letagadni. Jövő. Dani kisfiam, tehát most nagyfiam már, 186 centi, meg, meg 80 kiló izom, vagy 85. Ja, Dani az de én fiam, igen. Sport vagy nem? Neki? Kézilabdázott, ugye érintett Véletlenül. a család, és meg én sport, Véletlenül. És ugye Kacilsz családban ősültem, mm. Petra volt a feleségem, a általam is tisztelt, szeretett Béla volt az apósom, a Dávid a só, volt sógorom, aki százszoros kézebda válgatott, és a gyerek is ké... kosogni kezdett, de aztán kézzel felé váltott, de volt egy komoly készséglése, és akkor úgy abba hagyta, maradt a tanulás. De egyébként sportgyógytornásznak sportgyógy... tanul, most negyedéves a Pécsi Tudományi Életem gyógytornás szakán, és port gyógytornász akar lenni. Úgyhogy Ez ő? Marad. Tehát ő akar lenni, vagy utat látott csak ő. valaki? Nem, nem, nem, csak ő. Nem, csak nem, mert a sérülése után olyan, olyan szakmai segítséget kapott két embertől, a, a Petri Csevics és egy Ebrozki Ádámtól, aki a sérülésnek a kezelése és annak a felépülési időszak az annyira milyen hatott rá, hogy ő akar gyógytornász lenni, és ő akar sportterületén dolgozó gyógytól lenni. Büszke az apuka? No, és abszolút, az anyuka? Nagyon jól tanul, nagyon elhivatott a szakma felé, búja a könyveket, most épp a szakma gyakorlatát végzi, Szigetvár, Harkány, Kaposvár, Pécs vonzatában holít, holott egy hétig, úgyhogy negyedéves, lassan vizsgálzik, zárja az egyetemet, a szakdolgozatot ír, bocsánat, elvizsgálza, zárja az egyetemet, és majd hát jön a a munkakeresés. Tudsz úszni, Gábor? Ö, annak idén a Margit-szigeti sportuszodába, Aha. és az iskolának köszönhetően a, a Kafka Margit gimnáziumba sportiskolának, Kafka Margit gimnáziumba tanultam. Hosszú távon, tehát én nem tudok balaton tátusni, de tudok úszni. Mély vízben, mert Ilyen, abszolút. jó? Na most én kis csalafinta vagyok. Belemehetünk-e a szellemi mélyvízbe? Lehete Lehet-e mélyebb persze. jellegű a kérdés? Persze. A vállás, a szüleid vállása hogy érinted? Beszélsz -e erről? Van-e kedved? Beszélgethetünk hát, erről? Sokat nem tudok. Annyit tudok, hogy hogy mint hát meg meg a Young meg a Ying találkozott volna a édesapám, édesajám te vagy a fekete meg a fehér. Yeah. Annyit tudok, mindketten szegények már nem élnek, annyit tudok, hogy április 13-án pénteken volt az esküvőjük, és az első színdarab, amit megnéztek, az a Vájunk el című szindarab volt. Oh. <laughs> Na most ez mindet el volt. Yeah. Apukám egy bohém ember volt szobafest belvárosi gettós, és nem ledegradálva, hanem, hanem, hanem helyzetbe téve egy belvárosi vagánygyerek. Édesanyám, apukám 31-es volt, anyukám 32-es születésű, ugye a másik világháborút átélték, és a 30-as éveiben akkor még táncházba ismerkedtek meg, és akkor szerettek egymásba, és érkezett Gábor, hogy akarták-e, vagy véletlenül úgy, Gondolom, hogy, hogy azért egy akaratgyerek vagyok, de, de hát voltak konfliktusok, nem is kevés, és akkor 63-ban, jó jól emlékszem, 63-ban házasodtak, és 68-ban, 69 ben már is váltak, tehát nem volt egy hosszú keletű történet, de nem tudom, nem édesapámmal úgy volt kapcsolat, hogy ilyen két hetente, vagy, vagy egy, amikor nagyobb lettem a sűrűbben, Anyukával, anyukámmal nőttem föl, vele éltem, aztán katonaság után már egyedül, 21 évesen, de anyu nagyon, -nagyon sokat segített, és anyu mellett nem volt aztán, aztán még újabb pótapuka, vagy most a vagy nem tudom, hanem anyukám egyedül vállalta velem való csatát, és akkor végül egyedül is maradt ö, élete végéig anyu. Apu meg megnősült, 10 év után, 11 év után elvált, és akkor megismerte a harmadik feleségét, csak haláláig Együtt voltak, de én nem igazán kérdezgettem, ez szerintem az ő dolguk volt. Biztos, hogy a, az én életemet abban befolyásolt, hogy a vállás eredményeként költöztünk ellenföldre, mint a legelején mondtam, és Igen. lettem sportiskolás. Tehát ez egy, ez egy véletlen. Aztán, amikor 17 éves voltam, és úgy látták, hogy nem vagyok annyira tehetséges, nem lenne kedved intézőnek lenni. De csak utána egy miskolci kislánya ismerkedtem meg, leköltözök Miskolcra, lejártam utána a hétvégeken ott is megkérdezni, nem lenne kedved nekem? De a apujék vállása irányította az én életem a véletlen sorozata aztán, de maga válasz nem. Nem volt téma, hogy nem akkor mi volt, lehető kellett volna. Ső, véletlen. Említed... Igen, említed most másodszor talán, vagy harmadásodszor a véletlen, vagy szóba kerül beszélgetés. Szajkózom sokszor a beszélgető partnereimnek. Te hiszel, szerinted van ]nak véletlenek vagy? Hát hogyha ha ez nem indít el egy véletlen sorozatot, akkor már lehet, hogy nem mi beszélgetünk, lehet, hogy nincs annyi boldogság és kudarc, lehet, hogy nem költözök 95-be Pécsre, én nem ismerem meg a nejemet, megint csak egy véletlen igazolásnak köszönhető, és nincs a fiam. Tehát igen, én azt mondom, hogy pedig nincsenek véletlenek. Tehát akkor nincsenek véletlenek, összefügg az életed. Igen, abszolút. Azt lehet abszolút mondani, hogy minden, minden ezzel összefügg. Anyukád mit tudott róla? Tehát ha most őt megkérdezném, hogy Gábor hogy van, akkor, akkor mit tudna mondani? Vagy hogy mit hát tud Gáborról? Tudja az első szerelmedet, azt, hogy milyen érzésed volt, amikor az óvodában bármi történt, mit tudom én? Igen, persze, persze, anyukám cégének az zúviába jártam, a Szalai utcába, tehát abszolút, meg gyerektáborok voltak anyu, anyu cégének a Balaton szemes üdülőjében. Abszolút el, azt tudnám, mert előbb halt meg, hogy, hogy a Petra a feleségem, van egy fiam, boldogan élünk egy kis falucskába, Pécs mellett, ugye azóta azért sok mindent változott, picidemencia volt, a Parkinsonkor volt a probléma, Hat évig pont annak a kis falucskájának a, az idősek otthonában volt anyukám haláláig, és akkor már ezt a, a, a kezdődő elinduló jogi procedúrát már úgy, hát nem mondom, hogy nem fogta föl, de, de már nem olvasott, nem nézett tévét, nem hallgatott rádiót, tehát nem, nem ért, érintette, úgyhogy azt se tudta. Tehát azt mondaná, hogy igen, Sikeres porthezető. Ja, igen, igen. És ja. apukád? Apu is. Apu még előbb halt meg, 10, most 14 éve most már. Tehát ő, ő meg büszke, nagy sportrajongó volt, oh. nagy Fradi szurkoló volt, mm -hmm. járt a fradival, foci meccsekre, nagyon szerette, nagyon sokszor úgy volt kupadöntő, sopromba vagy Miskorcon, vagy Pécsen, vagy lejött külön akkor nálunk alatt, vagy különül el volt úszni át, stb. Tehát ő nem büszke, biztosan egy büszke volt arra, hogy két ilyen csapatnás sportvezető volt. És arról tudod, hogy ki volt az első mi barátnőd, illetve hogy mikor rúgtál be, nem rúgtál be, soha? Hát anyu inkább, vagy inkább még nem is ő. tudom, azért hm? most 40 évesen nem a szülőknek mondom el, de hát, jó, de hogy pont... gyerekkor mondjuk, a gyerekkor. Igen, igen, az persze. Akkor persze, megvoltak. Persze, Ó, okay. persze. Mi az, amit te megkérdeznél magadtól? Gyerekkori magamtól, vagy nem. Magamtól? az is jó, akár, vagy most, most egyáltalán önmagadtól, de ez teljesen jó, hogy gyerekkori önmagadtól tényleg. Jó, tetszik. Hát most jót kérdezem. Tudod, mi lenne, most meglepő lesz talán még magamnak is, hogy, hogy ha megkérdezhetném gyerekkori magamtól, hogy miért nem érdeklődsz, hogy miért nem kérdezel többet? Azt a. És van válaszodra, hogy miért nem kérdeztél többet? Vagy az egész életet? Hát van? a sport elvit. most nem mondom, hogy néptánc, mert ez egy rövid időszak volt. Uh -huh. A sport hétvégeken inkább megnéztem hatkos állapdameccset pesti csapatoknál, az még volt, ha kimondhatta volt gazmával, meg bíjese férfi csapata, meg stb. Uh -huh. És abban... abban abban nem, nem az volt. Akár a vállás, akár a szülői rész. Nagyapámhoz nagyon kötődtem, ő érintett a holokauszba, és az, az megérintett, hogy ez csöndben, csöndben végigvitte, hm. és, és, ez, és ez nem volt jó. A beszélgetésünk során érkezett most egy bejövő hívás a telefonkészüléket. De e kell, hogy mondjam ezt. Itt vagy most, ugye? Visszatértél? Igen, igen, igen. igen. Mennyire vagy zaklatott a hívástól? Bocs, hogy ilyet kérdezek. Ja, ne, abszolút, nem. most még nagyjából meg is, van miről beszéltünk. Oké, okay. fél hát Félpénat, ezt csak befejezvén. Azt szeretném ebből kihozni, azért említem meg, mert é, hogy az jött át, hogy teljes mértékben nyugodtan kezelted ezt a hívást. Az elmúlt napokban, nem tudom mikor, valakit kerestem telefonon, és fölvett és azt mondta, Ne harag, hogy most itt vagyok, és ez, ez van, és akkor majd beszélünk. Te így veszed fel a telefont egyébként? Ilyen szóval. türelmesen, nyugodtan? Tehát így inkább? Igen. Nem volt olyan Igen. soha, hogy belédsörögtek, és azt mondták, hogy, hogy most beszéljünk, Gábor. Nem, nem, nem, néha ne hogy most, most mit tudom, fő vagyok a holdon, most nem érek rá? Nem. Soha. Általában így van. Na, nem. a kitérés Nyugi. volt, bezártuk. Nyugi van. Mindig is nyugodt Nyugi voltál? meg, hát azt nem mondom, de... Erre vonatkozott a kérdés. hogy abba az életkorban, hogy már, már kezeljem, elmondom szexádi nők a csapat, a magyarok, a külföldiek, azért nem sokszor van mondjuk a csapatunk egyik leges-legjobb irányítója, vagy a leges játékos, egy portugál válogatott irányító, egymás után kétszer főív valami történetet. Pesten volt, és a Budapest belvárosánál a Bazilikától nem messze, egy vacsorára ment egy ismerős, ez mindegy, és egy taxi összetört az autóját. <laughs> Most lehetek ideges szexádon 147 kilométerre, vagy 156-ra a helyszíntől, de beszél nagyon kedves volt az étterem üzletvezet helyettese, ahol történt, látták, satőr videó, és megbeszéltük, úgyhogy folytathatjuk a, a mi beszélgetésünket, de, de igen, tehát most ha, ha rá presszionálom a nyughatodlan, mi a francér hívsz, hagymá békén, alszom, tök mindegy, mit sem, áh, tehát most Segít nem? Meg hát minek veszük fel a telefont. Én aki is vagyok ugyanut. Hát, és főleg úgy, hogy őt nem segítem aki, amúgy is pánikban van, igen. ha már engem föl hív, tök mindem milyen nap, de este 9 kor kétszer egymás után. Mi az, az csöngöd, ügy egyébként olyan szekített, hogy értem, de hogy, hogy zárul. Meg van a zárás, nyugalom van, béke van, vagy nagy a baj? Hát őt megnyugtattam, semmi gond, majd igen le, vannak fotók, fotóza lehet. Most ugye a bérelt autó, a bérbe adó, az egy. Sponzorunk, ki volt a taxis, meg van a telefonszám, föl kell hívni, stb. Tehát azért van még munkavered, de alapjában véve minden rendben van. Te mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Van-e betétlapja? Kell, hogy tudja, hogy nem pont az, hogy nem kell tudjam, nem. hogy... Nem tudom, ki ő. Hát most ugyanazt tudnám, mint a Telekizoli, hogy boldog-e az illető, vagy, vagy ott tart-e azzal az élettel, ahol akart tartani. Nem tudom, hány éves lesz az illető, de gondolom nem egy tinédzser. Még az egy is 15, 15 évvel ezelőtt, hogy ugyanott tart, és hogy van -e, vannak-e boldog pillantai, napjai, hetei, hónapjai. Tehát boldog-e abba az életbe, amiben most épp valahol az életét éli. Köszönöm. Jó. Egy bonus track nálad is, mégpedig az, hogy miről nem beszélgettünk. Mi az, amit, amit most így beugrik, vagy esetleg gondolkoztál az egyeztetésünk óta, hogy á, biztos, hogy arról jó lenne, kimondanám magamból? Már nem, szerintem minden. Amit úgy éreztél, az most így elhangzott. <kül> Aztán, igen, hogy mikor visszahallgatod, akkor azt mondod, jaj, ilyet miért mondtam, jaj. Van ilyen egyébként, hogy szembesül önmagával az ember, ugye, hogy... Azt, azt nem biztos, hogy kellett volna. Nem merem megmutatni többeknek, elküldeni a linket, stb. stb. Nem, stb. nem, nincs. Ha most bekopogtat valaki hozzád, jelképesen, akkor Rózsa Gábor otthon van? Nem fizikálisan, ahol élsz, ahol laksz. Nem erre gondolok. Helyedem hát, vagy? A, a, hát azt mondom, hogy egy lakásban vagyok, amit nem albérletes, nem tekintek otthonomnak. A vállás után az volt a döntés, hogy jobb ha én, ö, ugyan a, a, van egy családi házunk, amiben édesanyám eszeveszett, sokat segített annak idén, pénzügyileg, hogy félépült, vagy elindultunk. Ö, mindjárt mondom, hogy a fiam 25-24-23 éve költöztünk, 24 éve kezdtünk építkezni. Én azt tekintem otthonomnak, ugyan lassan három éve még a házban se voltam, ez most egy lakás, ahol most épílek, de otthonnak nem tudom tekinteni, mert más körülmények között éltem, de, de úgy a, a csapat otthonossága, vagy a város csapat otthonossága, az igen, csak a lakókörnyezet nem, nem ez volt álmaim le tovább, sőt, nem gondoltam, lehet, hogy ez is a naivitásból adódik, hogy nem gondoltam, hogy 60 évesen egy albéletben leszek harmadikon egy panel lakásban. És... És ez, ami sokszor egy ilyen mélypontot is ad az életemnek. De mégis azt mondom, hogy ahol vagyok, meg amit csinálok, azzal meg vagyok elégedve, meg jó. Persze lehetne jobb is, meg le legyünk telhetetlenek, de nem a tökéletes. Kicsit vagy otthon. Kicsit otthon, vagy kicsit nem? Igen. Lesz ez otthon? Meg otthon leszel? Nem, nem, nem ez... ott fizikálisan. Me ja. Leszel egyszer otthon? Otthon leszel egyszer? Remélem, igen. Hát ez, ez, ez a cél, igen. igen. Rózsa Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Sport. Köszönöm, megtisztelő a megkeresés. Köszönöm. Én köszönöm. A sport maradjon veled. Akárhol hát, vagy otthon. Köszönöm szépen. Mert uh, köszönöm. az átjön. <laughs> az nem osatatlan, hogy... A sport és te egyenlő, és akkor hogy ti így otthon vagytok. Tudom, ez kevés ahhoz, és ki vagyok én, hogy ilyeneket és mit és miért, de azért ez átjött. Szia! Minden Köszönöm. Minden Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? Lehet-e őszinte? És önmagadhoz? Életutak. Ahogy te éled. Mondd, Mondd el. el. Magad vagy önmagad?